La Biblioteca Can Baratau s'apropa al Tiant al dia. Continuem ara doncs, endinsant-nos en llibres, en aquest cas per infants, perquè avui anem a conèixer un personatge. Jo no sé si la gent que ens escolta el coneixerà molt bé. Jo no el coneixia, però la Marta Kerr me'l presenta. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. A veure, presenta'm aquest nou amic. Et presento el Jerónimo Stilton. Stilton, m'has dit que és famós, no? Entre, o sigui, és una es nota sala... que no tens nens al teu Clar, voltant. Jo és que no. <laughs> Bé, és un, és un personatge que ja, ja fa temps que corre pels per, per llibres, però ara últimament està bastant, bastant, sí? bastant de moda. Sí? I què té aquest personatge que ha triomfit tant? Imaginació. No. Imaginació, gràcia, divertiment... A veure, el Jerónimo Stilton és un, és un ratolí. No té, no té més, que li passen aventures i això. El que passa que la gràcia és que el propi ratolí escriu els llibres. Ah, sí? És dir, el Jerónimo Stilton és el ratolí, i és l'autor És l'autor i el ratolí, el I protagonista. I això als nens, clar, els hi crea molta imaginació, no? Dir, quan l'autor va a la llibreria a firmar llibres, no pareix una persona adulta que escriu contes, sinó que pareix una rateta. I la rateta et firma llibres, no? Així, tota la història que hi ha muntada al darrere està molt ben muntat, no? Sí, sí, sí, sí, sí està, molt, està molt ben muntat. A més a més, és que tenen una gamma molt àmplia de, de llibres que passa per totes les tipologies de o pràcticament totes les tipologies de llibres que existeixen. Per exemple? Per exemple, uh, a veure, l'Stilton, uh, Jerónimo Stilton, perdó, és un, és un ratolinet, no?, que viu a l'illa del, del ratón, de, de los ratones, en castellà, en castellà. a l'illa de les rates, i, per exemple, té doncs, és uh, uns llibres que són curtets uh, d'humor i aventures, uh -huh. val? que el que té és que, que intercalen... a uh, les aventures divertides, amb dibuixos, amb tipografies diferents, que fa que el nen, quan llegeix el llibre, no, no vagi allò tan avorrit a tot els o sigui, tot el llibre. O visualment és entretingut. És molt atractiu, visualment és molt atractiu, i a part combina històries, doncs això, no? divertides i d'humor, sempre amb un rerefons de, de defensar els valors com l'amistat, com el compartir, com... Eh no sé, tot això que els adults ens agrada molt i que a vegades no sabem com tractar, doncs el, el Geronimo és un gran defensor. Molt bé. Uh, tenim, per exemple, una altra o sigui, sèrie... O és per a totes les edats, perquè aquest llibre que, que m'ensenyaves, que està dit per Destino, de, dedueixo que és per als primers lectors, més o menys. Uh, sí, set anys. a veure, sí, 7-8 anys. 7-8 eh? anys, sí, una sí, cosa perquè, així. Clar, els Vull dir primers lectors... Una mica ja avançadets. Sí, sí, lector en, en referència d'un llibre, no? De PePA. a pa. Clar, exacte, quan passen del conte és un bon pas, mm. eh? És dir, quan deixen el conte de la Caputxeta Vermella o d'un conte molt visual, que és el que llegeixen els més petitons, és un bon salt perquè passes a un format més de llibre d'adult... Mm. Però sense ser un text dens, no? Clar. Sense ser un text pesat, allò que dius, ostres... De fet, són llibres que ens se'ls prenen de les mans, eh? Els nens sí? estan pendents que ens arribin coses noves. S'han editat molts títols, tant en català com en castellà, i cal dir que a la biblioteca contínuament estan en préstec. Per, per això, o sigui, perquè te t'enganxo. O sigui, que és difícil, que, que millor encarregar-lo, no? llista no és... d'espera. Reservar Exacte. el llibre, no? Exacte. Especialment a uns que fan olor, uns llibres d'una de... ah, sèrie... Ah, ara sí que ho sentit. Això ja, això em... Això sona, ja em sona, eh? Això ja em sona. Clar, això també va ser un, una trobada molt ingeniosa, que vam fer una sèrie de llibres que es diu Viatja al reina de la Fantasia, i llavors hi el volum 1, volum 2, fins a 5, de moment... Mm i que la gràcia, a part de seguir sent el mateix atolí que t'explica les històries que està combinat text amb lletra, les tipografies, a més a més incorpora les olors. Això realment des del món editorial ha estat un estudi intens, no? De veure com podem captar aquest públic infantil i a veure com despertem la seva, no només la seva imaginació, sinó aquelles ganes d'experimentar que tenen, no? I és jugar amb els sentits, no? Sempre diem, sempre defensem que la lectura és, és això, jugar amb els sentits, però ens limitem Uh, només al sentit de la vista en el uh -huh. fons, perquè llegim-hi prou i sí, realment uh, aquí es va fer un treball, suposo un estudi de mercat molt profund, perquè van trobar el ganxo ideal, perquè he fet els nens moltes vegades agafen el llibre i, i comencen a rascar la pàgina que toca sí. a, veure, a veure què fa olor i després llegeixen el llibre per veure no, de, de da, a què ve aquesta olor, exacte, no? perquè aquí olor a xocolata no? exacte, l'olor de xocolata que va ser, em sembla que va ser el primer, uh -huh. és el més conegut però ja et dic, hi ha cinc volums on hi ha diferents olors i aquest segueix sent la mateixa persona eh? I el, bueno, el mateix personatge però té aquest ganxo o sigui, aquests, i aquests per públic són? jo posaria 9 o anys perquè clar, aquest que em portes ja té una consistència, no?, com a llibre. Aquest que porto també són més aventures, ja són llibres més gruixudets, d'acord? Que tenen, poden arribar a posar de les 300 pàgines. Clar, o sigui, hi ha molt de dibuix, imatges, etc, però és un llibre ja, eh? O sigui, amb cara llulls. Clar, clar, ja dones la sensació al nen de que està llegint allò, clar. saps? Soc gran i estic llegint. I que de fet tu l'obres i el que veus és que hi ha molta lletra, però també hi ha doncs, dibuixos desplegables, hi ha moltes imatges, hi ha mapes, no?, molt és curiós perquè, a més a més, una mica també mi em recordo una miqueta als llibres del Senyor dels Anells, mm -hmm. que al principi hi havia el mapa de, de, de la Terra, no? Sí. T'explicava on estava cadascú. Doncs el Jerónimo Stilton té el mateix. Al principi dels llibres hi ha o sigui, un mapa es, es de la, la seva illa. una mica un micromón eh, sí. al voltant d'aquest personatge, no? Exacte. I no només aquest personatge, sinó també la seva família. Mm. Perquè també existeix la T, el Stilton, que és la germana del de, de Jerónimo, que treballa al seu diari i que té unes amigues, són cinc amigues que, doncs, mira, està en format còmic o en format també Ah, o sigui que és llibre. protagonista ella d'algun llibre. Sí, o sigui, no sí. No només apareixen les aventures del Jerónimo Stilton, sinó que també apareix protagonista la Thea Stilton. Exacte. És a dir, són dos, dos personatges que van lligats però són sèries diferents. Mm -hmm. no? També per donar més joc, eh? per, per no quedar-te només amb el, amb el ratolinet també intrudeixes el món femení, perquè de fet, si t'hi fixes, són la Tia Stilton, que és una noia, amb les seves quatre amigues noies Clar. que fan unes aventures, aquí t'he portat un del vaixell fantasma, però n'hi ha un còmic que explica les aventures a la universitat de les amigues. i Dona un altre punt de vista dins aquest món imaginari creat. No? Uh -huh. Imagino que el ganxo és això, que et crea tot un món amb els seus països, les seves ciutats els carrers, els personatges, els bons, els dolents la, la colla dels podents que són els, els, els malfactors no? i això, clar crear un món interior molt, molt xulo i molt divertit de fet, pel que fa a literatura juvenil, infantil, doncs s'ha parlat molt els últims anys del Harry Potter, que a la biblioteca ja ho sabeu i ho teniu més que comprovat que és una mica un fervor, allò és... Sí, és, és, és el robot. ...és, és bogeria, però veig que també hi ha altres sages que estan triomfant, és a dir, que no tota la literatura juvenil està centrada només en els Harry Potter, sinó que també hi ha altres personatges que triomfan, no? Jo veig diverses diferències entre el Harry Potter i el Jeremy Most La primera és això, que l'autor en, en el Harry Potter és una dona, hmm. i tothom la coneix. Sí, perquè és molt pública. Exacte, i a més a més surt i ho diu. L'Estilton no, l'autor és el propi ratolí. Això és la primera diferència. Uh -huh. Jo trobo que també crea la màgia aquesta dels llibres. Perquè més quan, a l'hora de compartir el llibre amb el fill, suposo que s'ha de fomentar això, no? Precisament. La imaginació. Això, que, que és un ratolí que està escrivint aquests contes per tu, no? Exacte. A més a més, si tu vols xafardejar i buscar l'autor real, et costarà. Mm. Et costarà estar amagat. Sí, sí. La segona diferència que veig entre el Harry Potter i l'Estelton és que el Harry Potter és un llibre més basat en paraules, és a dir, tu gafes els llibres i bàsicament són tot text, és text com mm -hmm. un llibre normal d'adults, sí. que els nens els enganxa moltíssim. Però que l'Estelton, sobretot per aquells que els costa més llegir, va molt bé per això, perquè et combina és gràficament molt agradable. De fet, ja ho veus, eh? tots els llibres que t'he portat, tots, eh, no hi ha ni una sola pàgina que no que potser, pot alguna cosa que, que, que ressalti. simplement el tema és doncs, canviar la tipografia en una paraula destacada o, ah. o, o enquadrar un text o subratllar-lo, però al final doncs, visualment no està tan monòtom, que sí que és veritat que per segons 15 nens doncs, que estan començant a llegir i els costa una miqueta veure tanta lletra és un, és un estrès, una no? Miqueta. Sí, en aquest cas, els... els és divertit, no? Allò el que tu vols saber és per què fan això tan divertit i, i, i no te dones que estàs llegint. Uh -huh. no? és, la, és la gràcia. Uh, L'última col·lecció que ens ha arribat de l'Estilton a la biblioteca és un per aprendre anglès. Ah, mira! Sí, això que sí, costa que tenim tant... tenim que... utilitat fins i tot per aprendre idiomes. Eh? Se li ha treure suc. <laughs> Quan una cosa funciona, se sí, li treure sí, suc. Sí, sí, ja ho veig. Però la veritat és que funciona molt i molt i molt bé perquè ja sabem que l'anglès a vegades és un os dur que costa i tenim diverses col·leccions a la biblioteca per nens, per aprendre anglès, però noia, aquesta està arrasant. Aquesta funciona, de veritat, no? Molt, molt, molt, molt. A més a més, que són llibres molt pràctics, també amb l'Estilton i els seus personatges, temàtics. Per exemple, tenim portat avui un que, que parla del parc, uh -huh. no? És, és una cosa habitual entre els nens... Allò, l'exterior, que sigui flors, arbres, el que sigui, no? Sí, jugar, allò, mira, veus, aquí hi ha una, uns dibuixos on t'ensenyen, doncs, com es diuen els signes, el pont, la gran nota que trobes trobant al llac del parc, que van acompanyats aquests llibres, a més a més, d'un CD, uh -huh. i d'un llibre d'exercicis. Ah, molt bé, o sí, que ho poden posar a la pràctica, eh? Tot sí, que la veritat aprenguin... és que els pares estan molt contents, <ríe> perquè amb l'excusa, altra vegada, d'aquest ratolinet, els nens estan fent anglès. Mm. Clar, és, és una excusa normal. És que s'ha de dissimular una mica això de l'aprenentatge. Eh? <ríe> Sí, sí, sí, perquè ens costa. Però, bueno, escolta'm, s'han de buscar també, més que dissimular, uh, eines que siguin atractives i que mm. facin que s'hi si, si parin un segon, no? Allò, s'aturin i encara que no s'ho adonin, ja ho estan fent, mm -hmm. que és l'important. A més, tot aquest fenomen que dèiem de la, al voltant de la Stilton, doncs cal destacar-lo perquè és tan gran que fins i tot s'ha arribat a fer un musical. Sí, uh, I precisament doncs, també en parlem, perquè arran de tota aquesta popularitat, des de la biblioteca esteu organitzant una activitat uh, també dirigida a aquest musical, no? Sí, senyora, des de la Diputació se'ns ha donat l'oportunitat a totes les biblioteques que vulguem d'organitzar una sortida en família, uh, a veure el musical de les Tilton, i Tiana anirà el dia 29 de desembre a dos quarts de set de la tarda. La veritat és que és una bona oportunitat perquè la biblioteca organitza la sortida des del parc dels Teletubbies amb un autocar que ens portarà fins al Teatre Condal veurem l'espectacle i ens tornarà al parc dels Teletubbies a, a un preu bastant bastant atractiu que són de 15 euros uh -huh. i que el musical en si ja s'ho o sigui, que ja paguem l'entrada, però més ens porten, no? I anem amb grup, que això també és un punt afegit, no? I ens oblidem d'aparcaments. I a més a més, és unes dates molt bones, perquè el 29 de desembre els nens ja no tenen escola, i moltes vegades és allò de dir, ostres, ja a què fem, perquè jo treballo, però mm -hmm. no sé què. És l'excusa perfecta per fer una sortida amb els nens i amb els amics de, de Tiana. L'únic inconvenient és que són places limitades, per tant... Eh si ha algú que estigui interessat, hauria de dir alguna cosa a la biblioteca abans del dia 12 de desembre. Doncs està bé que ho diem avui, perquè ja amb el pont aquest que tenim per mig i que ja la setmana que ve dimícres no fem secció, en fi, que ja el dia 12 sembla que no, però s'ha tocar, eh? O sigui... Sí, sí, no, no, no falta gaire, no. Per això, insistim, és una bona oportunitat per anar a veure aquest musical. Són 15 euros per persona, els nens sols no, eh? I han d'anar acompanyats els pares. Allò no és cangur, eh? No. Això no serveix de cangur. Han d'anar acompanyats els pares perquè és això, és una sortida familiar. Mm -hmm. Molt bé, però també està, és destacable no? aquest tipus de també que ofereix amb la xarxa de diputació de, de les biblioteques, doncs, allò, actividades alternatives més enllà de la lectura, no? Sí, ja fa anys que es fa, eh? De fet, fa un parell d'anys vam anar a veure l'Home, al Teatre mm -hmm. Nacional que també va tenir molt d'èxit. L'any passat nosaltres no hi vam poder participar, però si no recordo malament es va anar a un concert del Serrat, uh -huh. si no recordo malament, i aquest any s'ha tirat cap a un públic familiar. És molt bo perquè també és això, és el que dius tu, eh? portar la comunitat de la biblioteca fora de les parets Clar. de la biblioteca i fer activitats culturals que també entren dins l'àmbit de d'això, d'actuació de, de, de la biblioteca. Molt bé, si et sembla, perquè hem el Jerónimo Stilton, perquè em sembla que també tenim alguna altra cita doncs, per aquí al voltant, no? Hem, tingut, hem, tingut, hem cites. tingut cites. Sí, perquè el mes de novembre, a part del fenomen Stilton, a, ha estat un mes ple de premis literaris literaris bastant bastant interessants. A, estic parlant, per exemple, del que va rebre la, la, la Maria Matute, que... Uh -huh va ser el Premi Cervantes. Ah, Tan esperat, premi, eh? Tan esperat, sí. aquest premi. Sí, sí. Era un premi que es donava a la trajectòria, no només a una obra concreta. És, és diferent dels altres per això, eh? Perquè no es dona una obra, sinó una trajectòria o tot un, una bi bibliografia molt extensa. I en aquest cas li tocava ella, que ja, ja feia temps que l'esperava. Ha, fet feina, no? eh? ha sí. fet feina, aquesta autora. És autora de, de llibres com uh, Olvidador Reigudú, o Paraí Sol Inhabitado, o, Paul, o Paulina entre molts, i molts, i molts, i molts d'altres, eh? Que és una altra... Com sempre, aquestes oportunitats són una excusa per acostar-nos a la seva obra, no? Perquè allò d'aquest tipus de referents literaris que els, els sentim anomenar, que és impossible no haver sentit el seu nom, però que quan el, allò rep un homenatge i un premi d'aquestes característiques, dient, va, doncs ara sí, no? Sí, és l'excusa que fem sobre la biblioteca per exposar-los uns dies, Clar. perquè la gent piqui, i realment sí, perquè, veure, si, si també es donar un premi a una autora, també és perquè el contingut és bo, uh -huh. no? I pots haver llegit un llibre que no t'ha agradat, però llegir-ne un parella més perquè segur que hi ha alguna cosa que, que et pot quedar, uh -huh. no? I et pot agradar. Aquesta està una cita, primer un premi, Cervantes. Uh, més premis? Sí, un altre premi d'un gènere diferent, que és el Premi Nacional del Còmico, que l'han guanyat uh, dos catalans. El, un dibuixant català que es diu Quim uh -huh. i el guionista que es diu Antonio Altarriba que fan còmics que potser no seran molt coneguts per la gent que no està basada als còmics, però els altres segurament sí que els coneixeran, que és l'arte de volar, per exemple, no? i que aquest premi se'ls ha donat a ells com a parella, perquè sempre van, acostumen a Sempre a... van de la mà. Bé, el còmic és el que té, no? un dibuixa, l'altre escriu, mm -hmm. però també és un premi que val la pena... I pels que no coneixem el gènere, doncs, que nosaltres l'hem de recantar alguna vegada, però pels que no el coneixem, doncs també doncs, tens un referent, no dius, per, per on començo? Exacte. Doncs per aquí. Exacte. A veure, en els fons, els premis, als autors els hi va molt bé, però els, el públic en general també ens va perquè generen referents, no? Mm -hmm. És el que dius tu, de dir, bueno, doncs, a mi en principi el còmic no m'agrada, però anem a veure aquest. I començo per aquí doncs, perquè m'ha sonat que li han donat un premi i per tant deu estar bé. Clar. Alguna cita més important que ens hem perdut? Mira, l'últim que t'explico és el, el Premi Nacional de les Letres uh, que s'hi han donat a Josep Maria Castellet. Uh -huh. uh, bé, és... Uh, que més va rebre un... el premi, allò, emocionat, eh? Sí. Amb reconeixement. Bueno, perquè també és un, una, una trajectòria molt llarga, és un autor, pues, allò, molt... molt volgut. A veure, va néixer el 26, eh, que ja té uns consellets, un això. reconeixement també, una època, una història mm. i una altra excusa doncs, per recuperar la seva obra i per endinsar-nos dins aquest món. També ens agrada això, que, que haguem portat aquests autors que, que han fet tant, no? que porten tanta trajectòria, perquè a vegades sí que funcionem una mica per modes, no? que ara es fa popular un tal autor determinat però que porten la seva trajectòria tampoc és tan, tan, tan interessant i aquests els deixem una mica raconats, doncs no. I també és interessant perquè és això, gent, el que dius tu, no?, que pas, potser ha passat una mica de, de, de desapercebut perquè no ha tingut un bestseller, mm. no?, ho he dit, no, ara sense menys tenir el, el Larson, eh?, però estic pensant el Larson de, de, de fa un parell anys, tothom el coneixia, sí. i potser el Josep Maria Castellet segurament no hem llegit res, però a veure, té un, és un, té un home que té una carrera, que té una història al darrere, que val la pena, doncs, pues, aquest reconeixement, i que ens endinsem una en la seva obra. Molt bé, doncs ens has posat deures aquesta setmana a eh? anar coneixent noves obres i, en, i la lectura i sobretot una cita. Una cita el proper 12 de desembre és el dia que ens podem inscriure com a màxim i el, la cita doncs, per anar a veure aquests ratolí que es diu Stilton en musical és el 29 de desembre, no? Sí, senyora. Molt bé, doncs Marta, moltíssimes gràcies. De, Vinga, bon de res. Adéu, bon dia.